اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحدثات اهوا وكل لمحدثه بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله ولقد فاز المتقون في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فانه من خرج من السلطان شبرا فمات عليه مات ميتة متا الجاهليه نزغ na wao pamoja na kuyuhusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutba yetu ya leo insha Allahu Ta'ala tutazunguzia kuhusu mada ya ulazima wa Muislamu kusubiri katika hali ngumu ambayo inatokamana na kiongozi hata ikiwemo dhulma Hadithi ndiyoisoma isoma impokewa na Imam bukhari na Muslim An Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Anaitwa Abdullah ibn Abbas ambaye ni sahaba mtume yeye na babake Allah aw radi nao Amesema huyu sahaba ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alisema man min amirihi shay'an yeyote muislamu atakayeona kutoka kwa kiongozi wake chochote yakrahuhu ambacho anakichukia kiongozi anafanya jambo ambalo si sawa unachukia anavyofanya kiongozi Mtu anasema falyasbir Mwislamu anatakiwa asbir fa innahu tunakasema kwani kwa hakika maana Min sultani yeyote atakayetoka chini ya toa ya kiongozi akawa ni mwasi akawa ni mwenye kufanya fujo na maandamano na kila aina ya njia ya kutaka kumpindua ile kiongozi lakini kwa kutumia fujo mtuma anasema famata alayhi kisha akafa katika hali hiyo kabla ya kutubia na kuachana na njia hiyo mbaya mtu anasema mata micha tajahilia akiwa ni muislamu alifanya hivyo atakufa kifo ambacho kinafanana na vifo vya wale makafiri hata kabla ya Uislamu hicho kifo kinafanana na hivyo vifo kivipi kwa kuwa wale waliokuwa kabla ya uislamu walikuwa wanaona kuwa mtu ili aitwe kuwa ni shujaa ni yule ambaye hamsikizi kiongozi na hao walikuwa wanaona kuwa kumtii kiongozi ni unyonge na ni udhalili kwa hivyo lazima ufanye bidii mpaka onekane kwa yeye hausikizi kiongozi wako hivyo ndio vile walikuwa watu wa kijahiliya mtume akaja akawa watu hao kwa jambo la ku walazimisha waislamu kutui kiongozi Hadithi nyingine nukuzao waislamu impokewa na imamu Muslim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Abu Hurairah anasema kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alisema tena mtume alisema kumwambia Abu Hurairah lakini akawa anamaanisha kwa waislamu wote anawambia jambo hilo Mtume akasema kuwa, kuwa alayka bisami watta'a Abu Hurera, Na nakuhusu hivi elewa kuwa aleika Jilazimishe na ni lazima kwako bisami watta'a kusikiza kiongozi wako na kisha alilonisema ulikubali watta'a na kisha uweze kutui kiongozi lile alilo kuambia uweze kulitekeleza na kutimiza bila ya ukaidi wala kuasi kisha mtume akamwambia ufanye hivyo fi usrika. wa yusrika. katika hali ya umaskini wako na hata katika hali ya utajiri wako usisingizie umaskini na shida ambazo unazo ikawa sababu ya kutomsikiza na kumtwi kiongozi wala usijione kwa kuwa ni kiongozi ni, ni tajiri na una uwezo wa kifedha basi ikawa ndio sababu ya kuwa mimi ananiambia nini huyo kiongozi si msikize mtume akasema wa fi man wa makrahika na pia msikize na umtii kiongozi wako katika hali unayofurahishwa nayo kwa yale mambo Unayapenda akikwambia ufanye msikize na utii wa makrahika na hata katika yale mambo ambayo ni mazito na unachukia na haupendi mambo hayo kuyafanya kwa kuwa ni dhulma kwako ama ni maonevu kwako ama ni mambo mazito kwako Mtuma anasema endelea kumsikiza na kumtii kiongozi Kisha Mtuma akasema mwisho hadithi Wa ala alika Na hata umsikize na umtii kiongozi katika ile hali ya kuwa kiongozi anafanya mapendeleo na hata maonevu kwako wewe endelea kumsikiza na kumtii kiongozi nguza islamu haya ndio maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya hizi hadithi mbili ndugu zangu waislamu tunapata faida nyingi sana lakini nitazitaja faida tatu ambazo ni kubwa zaidi faida ya kwanza ambayo inapatikana ndani ya hadithi hizi mbili ni kuwa Yambaghi mbaghi ala muslim taqdimu almaslahati alama ala almaslahati alkhassa ya mpasa muislamu katika kuishi kwake Anapoishi katika nchi yake awezi kutanguliza na kuweka mbele maslahi ya umma na watu wengi zaidi kuliko maslahi yake binafsi kwa hivyo hata kama unahisi ya kuwa wewe binafsi kuna jambo ambalo kuna mapendeleo ama kuna maonevu juu yako na kuna wengine wanahisi kuna sawa tu mambo vile yako na kwa sababu ya kuwa ukianza fujo utaleta fujo na iwadhuru watu wote basi maslahi ya watu wote yatangulize hata kama upande wako unaona kuna maonevu ambayo yametokea kuna mapendeleo ambayo yanafanyika dhidi yako kwa lazima muislamu kutanguliza maslahi ya umma na maslahi ya umma ni yapi mzangu islamu katika nchi maslahi ya umma ni amani kila mwanadamu popote alipo huwa anahitaji na napenda awe na amani kwa hivyo amani hiyo ili ipatikane lazima kuna mambo ambayo utahisi ya kuwa hapa sijafanyiwa sawa na nikisema kuwa ni dai nilifanyiwa ili iwe sawa fuji na amani itakosekana na nikisema ni subiri, amani itaendelea kupatikana basi mtume anasema kuwa tanguuliza maslahi hii ama faida ya pili mizo zangu islamu katika dhifu hii ni kuwa ni lazima kwa muislamu kumtii kiongozi wake katika hali zote bora tu huyo kiongozi hajakuambia kuwa fanya ya ikiwa maasi hayo yeye ndo anayofanya endelea kumtui siku hayo maasi Kumtui kwa ile mambo yake mengine na kusubiri kwa yale ambaye anafanya ambao ni dhulma. Isipokuwa akikwambia fanya maasi, hasa hapo ndio haufai kumtii Kiongoza simekuwa sa msiswali, hapo hatumsikizi. Kiongoza simekuwa kunywi kunyuni pombe, hapo hatumsikizi. Kiongoza haja semeku sa endeni mzini, hapo tufai kumti. Lakini kiongozi akasema mambo ambayo ni ya sawa. Ingawa tukimuona tunamuona kuwa anafanya mambo ambayo ni makosa, lakini yeye anafanya binafsi yake mtu anatuambia kuwa tusiangalie ile dhulma zake na yale mauvu yake yakatufanya mpaka tuache kumpĩ na kumsikiza na kwa sababu yeye ataisabiwa kivyake kwa yale mauvu anayofanya na sisi tutaisabiwa kivyetu kwa yale ambayo tulitakiwa tuyafanye kumfanyia huyo kiongozi na hata kuleta amani katika nchi faida ya tatu muhimu ni zangu islamu ndani ya hadith hizi mbili ni kuwa zile dhulma ambazo kiongozi ufanya na yale masia na uovu ambao kiongoza nafanya huwa haumhalalishii mwananchi na raia kutoka chini ya toa yake na kuanzisha fujo na uharbifu ambao utakuwa ni kuwa watu wengi hata wasiokuwa na hatia sababu akasema Imamu Tahawi rahimahullahu ta'ala ya kuwa wala nara al wala sisi ahlus sunna as wala nara hatuoni al ala aimmatina kutoka chini ya taa ya viongozi wetu tuwe ni waasi tuanze kufanya fujo waulati umurina na hata tuwe ni waasi kwa wale ambao wamekabidhiwa majukumu ya uongozi wetu na Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa injaru hata kama watafanya dhulma wala nadu alayhim akasema na wala hatutadhubutu kuomba dua mbaya kwa kuwapiza hao viongozi wala nanziu yadan min toatihim na wala hatutaondoa mkono wetu kutoka ndani ya toa yao ya kuendelea kuwapii licha ya dhulma watakazokuwa wanazifanya hii itakuwa ni yao na Allah atawahesabu lakini sisi tutendelea kufanya kile ambacho tatakiwa tufanye Hii ndio manhaji Na hii njia ndugu zangu waislamu ya sawa kwa muislamu kuifata katika maisha yake anapokuwa naishi Ama kuhusu ya kwa sasa tufanyaje na hali ya kuwa kiongozi anaendelea na dhulma zake tena anatudhulumu sisi Kili njama mbalo halikuanza kwetu sisi ndugu zangu waislamu tangu zama za mtume na hata kabla mtume viongozi wengi ni madhalimu kwa wale raia lakini utapata kwa ya kubwa ya manabii na hata mtume wetu hawakuwahi kushauri wafasi wao ya kwasa saa waanze fujo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na imamu al-Bukhari na Muslim anda Khabab ibn al-Arat radhiyallahu anhu hadithi anaisimulia sahaba wa mtume anaitwa Khabab Ibn al-Arabi Allah awrabi nae. Usahaba kuwa Shakauna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tulienda tukamshtakia mtume sallallahu alayhi wasallama. Wakati huo mtume alikuwa sikiongozi. nchi akiwa maka alikuwa yeye ni rayatu kama raia wengine. Lakini pale maka kuna wale ambao walikuwa najiita viongozi na ndio mababe. Sasa walikuwa wakifanya dhulma za waziwazi kwa kuwafanyia waislamu waislamu akiwemo hababu ibn al na masababu wengine wakienda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakienda kwa mshtakia ya kwa mtume hakika tumepata dhulma kwa kiwango kikubwa zaidi kutoka kwa hawa makafiri na hawa makuraishi kwao wanataka mtume afanye nini wakawa wanataka kwa mtume mamawili liad'u lahum mtume awaombe wayastansira lahum na pia mtume awe ni mwenye kutaka msaada kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala angalau apate msaada apate nafuku ile ambayo anayapata Mtume sallallahu alayhi sallama, Akawambia akawaambia mambo matatu mambo ambayo ndio yatakiwa kila Muislamu ayaelewe mambo haya na kisha ayatumie katika maisha yake kila siku Mtume akawambia kuwa yatakiwa waendelee kusubiri tena akawapa mfano, ya kuwa nyinyi mnapata dhulma ndio na mateso lakini hazifikii dhulma ambazo walipitia waliokuwa kabla yenu tunakawaambia kuwa kabla yenu ilikuwa mtu anaweza kashikwa na kiongozi kisha akamfanyia kitendo cha kidhulma dhulma mbaya zaidi kiasi cha kuwa anaweka msmeno katikati ya kichwa chake alafu anaanza kukata si ukati na panga na msneno mpaka huyo mtu anakatika vipande viwili dhulma hiyo lakini pamoja na hivyo walisubiri nyinyi pia subirini mtume akaosea jambo la pili akawaambia kuwa lakini pamoja na dhulma zote hizo kile ambacho atakiwa mujitahidi kwa kukifanya ni kushikamana na dini yenu mtume akawaambia hao waliokuwa kikatwa na msneno Hi, hizo dhulma zote zilikuwa haziwafanyi waache dini yao wafanye mambo yasiyofaa katika dini yao eti kwa kusingizia kwa tunadhulumiwa kwa hii maana kuwa madamu Muislamu amekatazwa kufanya uasi kwa kumfanyia kiongozi wake hiyo tayari ni Uislamu mekataza. ukifanya umetoka nje ya Uislamu kufanya mambo ambayo Uislamu hutaki sasa Hizo ni dhulma ambazo walikuwa wanafanyiwa mtume anasema lakini haziku watu katika dini yao. Kwa endeleeni kushikamana na dini yenu. Mtume anasema hivyo. Jambo la tatu mtume Akawambia kuwa walakinakum tastajilun. Ani acheni kuwa na haraka. Acheni kuwa na haraka. Allah anaona zaidi yale ambayo mnapata. Na Allah kuna mipango yake anayo ni lini ataweza kuondoa hizo dhulma na awaletee haki na walifu inavyotakiwa lakini bora tu msiwe na haraka sababu haraka uende karibu na ikavuruga na hata msipate mnachokitaka mtume sallallahu alaihi wasallam akahusuya maswahaba hivyo hawakuanza kusema la mtume lakini mbona kuna wengine ambao kufanya fujo na wakafaulu sababu hiyo ndio hoja baadhi ya watu kwa kuonajua hata maumau walipigana ndio wakapata uhuru na nafuu lakini mzangu wa Uislamu si kila kitu ambacho kinaleta matokeo mazuri eto hicho kitu kizuri na ni kwa sababu ya kuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikamletea mwanadamu ufanisi lakini asili ya vitu hivyo ni vibaya na kuwa ni vibaya au nitakuniambia kwa mtu kimuona kwa ni tajiri na akwambia kwa unajua tuliiba ndio tukatajirika hivi ina maana kwa kuiba ni halali, eti kwa sababu ndio kumempa ufanisi huo mtu ambaye anadhulumu na akawa anafanya ulaghai na kila aina utapeli mpaka kapata utajiri ukamwona kwa mashallah ni mtu ambaye anatamanika hali yake lakini anampata kwa njia mbaya je, hizo njia zimesha ni halali? la hashakala bado ni njia haramu na kwako wewe si halali kufata njia hizo eti kwa sababu ya kuwa zimefikisha mwenzako kwa mazuri ambao unatamani wewe pia unataka saw utumie njia hiyo mbaya ili upike mazuri hayo kwa ndugu zangu Islamu hakuna ambaye anakataa kuwa dhulma ni mbaya na lazima tujue kuwa ni kuwa ni mbaya ni mbaya kwanza kwa yule anayedhulumu kabla kuwa ni mbaya kwa yule mwenye kudhulumiwa ama kwa yule mwenye kudhulumiwa sasa antakiwa asifanye dhulma nyingine kama alivyofanywa dhulma kwa kutumia njia mbaya kama alivyofanywa kitu kibaya bali antakiwa atumie njia nzuri kwa kuondoa ile vilima yake na njia haiwezi kuwa nzuri mpaka iwe njia hiyo ni ile ambayo tumefundishwa na dini yetu tufanyaje kwa ndugu zangu wa Uislamu hii ndo nasaha ambayo tunatoa kwa mtume sallallahu alaihi wasallama ni vipi atakiwa tuishi katika hali ambayo tunahisi ya kwa kweli si hali inoridhisha kwa yale ambayo labda unayaona kwa viongozi wakifanya mambo wakiongea mambo ambayo utapata kuwa ni kinyume kabisa na ulivotarajia yawe we Muislamu msimamu wako nitakiwa uwe nupi na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tupate viongozi waadilifu na viongozi wenye kufanya haki na Allah Jali pia tupate amani katika nyumba yetu amani ya kudumu tuweza kufanya ombi yetu ambalo tutatakiwa kwa kila siku alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahi alamin wa ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa, ya wa badi. Islamu tumeeleza hadithi ambazo ni sahihi kabisa tumizitoa kwenye Bukhari na Muslim vitabu ambavyo ndio vinategemewa baada ya Qur'ani na Waislamu kwa usahihi wake. Hadithi ambazo zinaonesha kuwa Muislamu harusiwi kumfanyia fujo kwa kusingizia kuwa mimi nafanya fujo kwa sababu nimedhulumiwa na kiongozi. Tumemwona kwa kumbe haifai Muislamu kufanya hivyo. Lakini sasa Muislamu anaweza kawa na swali ambalo lahitaji jawabu Swali lenyewe ni kuwa sasa huyu kiongozi ambaye dhalimu Tukisema kuwa tusubiri na tumwache tu izo dhulma zitaishaje, na hizo dhulma zitaondokaje swali so, ambalo ni muhimu na unaweza ka unatarajia kuwa jawabu lake ni lipi kwa kuti nyamazu kila siku anasema Imam Malik rahimahullah ta'ala yantakimullahu minadh-dhalimi bid-dhalimi thumma yantakimu, yantakimu minkileihim Malik anasema kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa anamlipiza kwa kumwadhibu yule ambaye ni dhalimu kwa kutumia dhalimu mwingine kisha baada yule dhalimu kumfanyia dhulma dhalimu mwenzake alafu kisha baadaye Allah anawadhibu wote kwa pamoja anaondoa na huyu mwema ambaye hakushiriki katika dhulma hizo hasa anapata nafuu mamalika nasema hivyo. Kwa hiyo maana kuwa si lazima wewe ambaye ni mwema ushiriki katika dhulma na katika uharibifu na katika mambo yasiyoruhusiwa na dini yako wewe kuyafanya. Eti wakosingizia kuwa sina njia nyingine isipokuwa lazima nifanye hivyo. La, ni kuwa Allah yupo. Na si lazima wewe ambaye ni Muislamu na una dini yako na imekuongoza njia kufanya uingizwe katika mambo ambayo tayari unajua kabisa kwa kumbe dini hifai, inasema tusifanye hivi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Imam Malik anasema kuwa mtu kama ni dhalimu anachukua dhalimu mwingine anamleta ili amdhulumu huyo na amfanyie uovu kama vile yeye anafanyia wenzake uovu kisha huyo dhalimu akidhaniakuwa sasa nishamfanyia huyu sasa mimi nitatulia sasa niendelee kudhulumu wenzangu Allah na wadhulumu anawalipa wote kwa kuadhibu wote anawaangamiza Hadithi iliyopokewa na imamu Al-Bukhari kutoka kwa sahaba anaitwa Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu mtume anasema kuwa inna allaha la yumli bidh hatta idha akhadhahu lam yuflituhu allah subhanahu wa taala hu anampa muda yule dhalimu muda tu ili afanye dhulma yake lakini kwa kiwangu ambacho allah amepanga yako ndio mwisho wake allah mtume anasema hatta idha akhadhahu mpaka pale muda utakapofika ambao allah amepanga ya kwasa huyo Kitoisha kabisa basi kisha Allah akamkamata Ya kwasa antaka kumwadhibu na kumtesa lam yuflituhu Allah hamuachili kabisa dhalimu huyo kwa ndugu zangu islamu yote hii ni kuonesha kuwa muislamu lazima katika hali zote abakie katika dini yake na dini inatuambia kuwa tusifanye fujo katika inchi ambazo tunaishi kwa sababu ya kusingizia dhulma ambazo viongozi wanafanya dhulma hizo اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم آتنا من فضلك نتقواها زكيه خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها اللهم هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد الله لا اله الا انت استغفرك واتوب